A costa l'orella, que et faig un murmuri. Benvinguts al Murmuri número 180. Què tal, com esteu? Hem començat aquest nou programa amb els Dark It Fire de nou, concretament amb la que ens ha Room perquè avui venim encara enviagats pel concert que els canadencs van oferir a Barcelona el passat diumenge i que ens ha deixat tota la setmana en estat de xoc després de la descàrrega d'adrenalina que va suposar doncs veure'ls en directe perquè, sens dubte, és un, ha estat un dels millors concerts de l'any per no dir el millor concert de l'any o com a mínim, aquest és el nostre humil punt de vista però ja als Arcade Fire tot i que no parem de parlar de concerts perquè aquesta setmana està marcada pel Primavera Club així que durant la propera hora entre altres coses us acostarem alguns dels grups que estaran tocant aquests dies a Barcelona i Madrid ho farem Carlos Kecano des de la producció Raúl Heredia, el control tècnic i Patrícia Balomino des dels micròfons i els primers que us portem són els Beach Fossils un grup que ja us hem anat punxant així que ens estalviem les presentacions i us deixem amb aquest tema titulat Sometimes i animem-vos a que els aneu a veure en directe aquest dijous a l'Apolo o divendres a la sala biquini. Un altre concert que us recomanem d'aquesta edició del Primavera Club és el de Wild Nothing. Per què? Doncs per una de les raons més primàries per les que nosaltres fem aquest programa i estem enganxats a això de la música perquè hi ha certes propostes que aconsegueixen de veritat millorar el nostre dia a dia i que ens prenguem les coses que ens passen d'una altra manera. En aquest cas, Wild Nothing aconsegueixen transmetre'ns calma i serenitat amb una fórmula embolicada en paper de regal. No us dic res més perquè el títol de la cançó que us proposem ho diu una mica tot. Life in Dreams. Saps com sona un murmuri? Vina i escolta'l. Home, a l'incambra petita prepare una i tub se fa té més no s'ajup jub se fa té més no s'ajup. jub Home, a l'incambra petita prepare una i tub se fa té més no s'ajup jub se fa té més no s'ajup I el mira el té cap i té I el mirall d'alldecapite. Home al in camera petita preparena valla i tu. I quan parlant dels concerts del Primavera Club que celebrarà fins diumenge a diversos espais de Barcelona i Madrid i ens atorem al Petit de Galeril que servirà per presentar el seu segon disc durat Vol i Dol. Precisament l'hem convidat a l'estudi del nostre programa i lo tenim aquí a Joan Pons. Benvingut al nostre programa. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí? sí. Ja a punt per això de tocar també a Barcelona, ja estàs més que acostumat, però això de tocar a Madrid, què? Bé, sí? ja en tenim ganes, sí, n'hem pogut anar mai és una cosa que sempre havíem volgut i ens fa il·lusió. De fet, fa no massa, unes quantes setmanes, va haver aquella experiència de diversos músics catalans que van anar a tocar en aquella experiència que es va titular com trànsit, em sembla, uh -huh. que van anar als Mishima, i van a l'altra gent, i d'alguna manera, no sé si us han obert una miqueta la porta perquè sigui més fàcil. No sé si hauràs... Eh, crec que seria massa ràpid ja la reacció. <laughs> Normalment, nosaltres hi anem gràcies al primavera, això també... Si no, ens costa molt, ja, ja ens agradaria anar-hi, sobretot a Espanya i, i França, i això, voltar-ho, però és difícil també cantar en català i això. S'ha d'anar fent un poc a poc i anar picant pedra. De fet, quan, en aquest concert que, que dèiem, aquesta experiència del trànsit, nosaltres hi vam ser, vam allò, fer un tastet de la gent a veure què opinava de la música catalana i d'allò d'anar a veure una música cantada en català. I, de fet, la impressió general de la gent que hi va anar, doncs, era de... Bé, si sentim cançons en anglès, perquè no les hem de sentir en català, no? Clar, sí, sí, sí, això és ben normal i ja hauria de ser-ho, vaja. A més, que tampoc no... és bueno, la llengua... És un, és un estri més, no?, a la música, però no és, no és que es faci bandera no? d'això, sinó que és un estri uh -huh. com un instrument. Bé, ja explicaràs a veure com va aquesta experiència de Madrid i centrem-nos ara a parlar d'aquest segon disc, perquè bé, veníem del primer amb un gran èxit de reconeixement, aquí a Casa nostra, sobretot, i un disc que, sobretot, va destacar per allò dels moments naïfs, no?, que hi havia com molta sonoritat, allò com molt a vegades de la infància fins i tot però aquest disc has tornat com una mica més introspectiu o no sé si fins i tot diu una mica més fosc en alguns moments del disc mm. això és així o és una impressió només nostra? No és, és una impressió crec que no és, no és gaire errònia sembla que està l'altre disc parlava d'una cosa i aquest parla d'una altra i a conseqüència cada disc té el seu, té el seu color i el seu el seu regust, o sigui, l'altre disc parlava més de la meva etapa de de creixement i i si com, sí, comportava alguns doncs potser una mica més d'innocència i això, això del Naif bé, bueno, no, tampoc no sé, l'anàlisi tampoc molt per fin del no l'he fet però sí que aquest disc parla d'una altra cosa totalment diferent i és diferent a nivell de producció i d'estructura i de cançons i és una altra cosa de fet, amb això del naïf també ens referim que, que bé, en el primer disc tot era com molt més senzill, doncs semblava que tot havia sorgit de, del teu joc amb una guitarra i que després hi vas posar alguns ingredients, però que en aquest segon disc sí, que realment has fet un treball de, de buscar gent que hi aporti uns instruments determinats, unes no. sonoritats molt més complexes, això està més que buscat, suposo, no? Sí, tampoc molt, eh? No ah, no sí, sí, una mica sí, però tampoc... No, jo crec que... La manera de fer el disc no és tan diferent i és molt diferent, o sigui, no és tan diferent en tant que no, no, no preparo molt el que és la gravació i intento que sigui bastant fresca i l'altre disc ho ja ho tenia i aquest ho té d'una altra forma i sí que, que és veritat que aquest disc hi ha més treball de banda però que el treball de banda són cinc o sis assajos i l'altre disc el havíem fet ja en directe, vull dir que tampoc l'altre no estava tan poc preparat i tampoc aquest ha estat tan preparat hi havia cançons que sí, hi havia cançons que eren molt improvisades en l'altre i en aquest potser no n'hi han tantes però no és no sé, té les seves diferències si no em costa encara de veure-ho, mm -hmm. necessita més distància. Però... Sí, més no, sí que trobem... Doncs, bé, no és, no, no és l'única proposta, no? I amb altres grups que sí que han anat incorporant allò, instruments que no són tan habituals en això del pop o al folk, mm. però que ens agrada, no? Allò de... Que si sí una flauta travessera per un costat... que sí, Allò instruments que potser d'entrada no són tan obvis però que es poden introduir que, i, i al final donen aquella sonoritat doncs, original i que al final és agradable no veure. Sí, sí, sí que és manco això, la flauta, que és molt... També d'aquest disc hi ha més guitarra, hi ha guitarra elèctrica, que l'altre no hi havia, hi ha guitarra acústica, bàsicament, I, i també hi ha un fagot, que és un instrument, potser, sèrio, que no, no s'hi posaria molt en aquest tipus de música, però queda bé. Hi ha encitars, hi ha coses, potser el que sí que ha prescindit de coses més de xilòfons, i coses així que ja amb l'altre disc potser hi encaixaven, i amb aquest disc ja per temàtica no no hi encaixaven. És allò que deiem, potser, una mica del retorn a la infància, allò dels xilòfons sí i que realment ho sentíem i pensàvem amb allò, amb la infància, inclús en les classes de música que fèiem al col·le. Sí, exacte, sí, allò... És que en aquell disc anava molt bé, com les veus de nens, no? I era perfecte, perquè ja era el concepte del disc i li anava molt bé, doncs, el dels nens, els xilòfons... I que fos la melodia com més, més, més alegre I, i amb aquest disc no no hi pintava res això en no, el fons I per això hi ha hagut aquest canvi, o Sí sigui que per mi el que importa o sí sigui, el que fa aquest canvi bàsicament és el, la temàtica del disc mm -hmm. Uh, de fet, uh, aquesta foscor, entre cometes que que dèiem, doncs també la podem trobar inclús en els títols d'algunes de les cançons. Per començar aquesta entrevista hem sentit uh, la primera part de decapitació, però si no en teníem prou, doncs n'hi ha una altra segona para dins del disc. Què és això de tantes decapitacions? Ui, n'hi ha més, eh? ha... estic fent 15 avui. 15! <ríe> que passa que aquí només n'hi ha capicut dos. Però sí, això de les decapitacions és un llibre que la meva germana em va fer arribar, és un llibre del Pere Quart, i, i és un llibre que encaixava molt bé amb el que estava fent jo, que parla de la mort d'una manera molt juganera i molt poc transcendental, i alhora poèticament és super ric i bueno, em va interessar molt i vaig ficar-les aquestes dues. De fet, en aquest disc, doncs, una de les temàtiques, precisament, a part de l'amor, que és com un tema recurrent al llarg de les cançons de l'últim disc i també d'aquestes, doncs, precisament, l'amor, no? El que trobem més enllà sí. d'aquesta vida, aquesta reflexió. No ets massa jove per fer aquesta... plantejar-te encara aquestes qüestions? Sí, no sé, jo hi penso. No hi, tu no hi penses? Home, jo, en principi, no penso en què em passarà després, perquè no, no confio que ara hi hi després, jo. Ah. No, jo ah, tampoc. Diu, ah. Jo tinc la visió poètica de que sí que hi hagi alguna cosa i que ens esperi alguna que sigui prou prou divertit. Uh -huh. Però bueno, d'aquí ve el títol també, vol i dol, que vol saber-ho, però dol saber-ho perquè saps que quan ho sàpiguis és, ja hauràs mort. Llavors és, un, és una confrontació entre la pregunta i la resposta tan gran que prefereixo no saber-ho. Ja m'aguanto. Però, bueno, sí, no, sí que m'interessa aquest tema. És un tema que m'interessa sempre saber què, què passarà. I de fet ens agrada també que doncs, que hagis fet aquest gir, no? Perquè d'alguna manera, doncs, com dèiem, el primer disc va tenir molt bona acollida, però alhora doncs, hi havia, no sé si per part teva no, però per part del teu voltant, doncs aquella, entre cometes, por de dir bueno, ara hem triomfat amb això de, de la música com més propera, en juganera, i aquest missatge tan directe, però li podem donar una altra volta i en aquest cas doncs has donat un missatge completament diferent, no? Mm. branques en aquests temes fins i tot filosòfics, no? Sense vulguer-ho, eh? no, no, no és pas intencionat, no... L'altre disc em va sortir d'aquella manera i aquest m'ha sortit d'aquesta i... Sí, sí que és interessant que, que no soni tot igual, no? uh -huh. els discos que sorprenen, a mi jo crec que m'agraden. També m'agraden els discos que l'altre potser entrava molt més bé i aquest disc em sembla que li has de donar més d'una oportunitat, però i això també m'agrada, els discos que hi has de posar una mica d'esforç, com, com, com a Oien, eh? uh -huh. i em sembla que aquest disc li has de posar esforç a escoltar-lo i, i quan i arriba un punt que jo crec que si connectes t'entra més bé que l'altre fins i tot Doncs bé, nosaltres ara també et proposarem que t'esforcis una miqueta i ja que has vingut fins al nostre estudi doncs que ens toquis una cançó d'aquest disc en directe, a quina ens pots trucar? Uh, doncs, per exemple la primera del disc la que, que... es diu Cendres que ara que estem en plena campanya política d'això te'n volia parlar eh? sí. <laughs> perquè precisament doncs, proper diumenge tenim això eleccions al Parlament i, i doncs és evident que havíem també de tractar aquesta cançó, no? ja que sí. l'has posat i com veus tu això dels polítics tot plegat. Uf, jo estic molt avorrit i és que no en quedarà cap això és el que penso. Ni d'ells ni de nosaltres, llavors no cal que hi donin tanta cova. Uns que els hi donen massa cova, ells que s'ho creuen massa, jo que hi veig molta de poder i, i poc servei social, que és el que al final... De, tu estàs a la vida per viure i per ajudar als altres, no? I està bé. Ara jo per... cadascú mira per lo seu aquí i això no, no ho entenc. A més diuen que la gent jove ens tenen una mica abandonats en això de la campanya electoral, no sé si tu penses el mateix. Jo sí que els tinc abandonats a mi. <ríe> sí, és per això. No vull dir que no m'interessa gens, és que no hi crec en això cada cop menys. Encara hi havia cregut una mica, però és que ara m'és igual que sigui d'aquí que d'allà que d'Estats Units, que els veig tots iguals i no... Veig una un tipus de gent que no m'interessen ara mateix. Crec que hi han coses molt més interessants, m'agraden la gent que escriu, la gent que critica qualsevol cosa, menys la gent que és política, no, no, no els entenc. Però bé, els has dedicat una cançó... I... Sí. Bueno, no amb ells, eh? ells surten allà de rebot, però és més que res una cançó que, part, que és, una, és un càntic dels morts, i, i que ens diuen, bueno, per mi, és una cançó que diu a tothom, ei, saps? Vull dir, ens morirem. <laughs> I els polítics també, vull dir que no cal que... Que hi doneu -hi voltes, sí, no? Sí, siguem una mica més, més bons persones. Molt bé, doncs deixem que t'expliquis a través de la Fem. música amb aquesta cançó que es titula Cendres. <frican> les branques escupen flames nues de fulles Ballen les danses nues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 El que nosaltres érem sereu, el que nosaltres som, sou. El que nosaltres érem sereu, el que nosaltres som. Les branques escupen flames, nues de fullers, ballen les danses, nues com puntes. Criden i dansen polítics, sou cendres, canten i ballen, sou menys perverses les vostres ànimes A l'infern Cremin com les fulles Les nostres arbres Cremin les vostres ànimes A l'infern Cremin com les fulles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 que nos altre Doncs uh, venim d'escoltar aquesta cançó, Cendres, del segon disc del Batit de Calaril, i doncs, també m'agradaria preguntar-te de quines fonts has continuat bevent per aquest nou treball, perquè per les primeres, inclús, doncs, reflecties de manera directa algunes cançons tradicionals, és a dir, que la tradició havia estat una font molt clara. Uh, continues amb, amb, per aquesta vessant o no encara? Sí, no, perquè amb aquell disc, més que haver vingut d'allò, i em vaig aprofitar una mica, no? Em vaig agafar cançons que vaig veure que em m'encaixaven per allò que jo volia explicar i, i les vaig agafar i les vaig corrompre d'alguna manera. Però, no? Tant com la Caterineta, com ton pare, com fins i tot l'Elefant, cançons que jo vaig agafar i, i, i les vaig reconduir al, al meu punt de vista. I en aquest cas no n'hi no, ha cap d'aquestes, però però sí que la, la meva influència segueix sent la mateixa que abans i jo puc escoltar música d'ara escolto molta música d'abans i també escolto coses més tradicionals però no lo que més És a dir, que allò del folk rural no l'hem abandonat no? Que Què et això et sembla això? Jo no he dit mai és que jo, per exemple, quan, quan, això també és una etiqueta que mai m'ha molestat eh? no molesta gens, però tampoc no sento que la gent digui això és folk eh, de la ciutat o folk de... No? Es fa una etiqueta de... de... Jo crec que un músic que, f... que es donés i fa lo que fa de donés és més que no, només lo que tonís. Donc jo, llavors no sé, jo no sento que els mixim els diguin tot el dia que és de Barcelona, que és de Barcelona, que és de però, però bueno, per exemple, Sara Pasco sexy que li van dir sempre que és de la Bisbal i ella a les seves cançons reivindica que és de la Bisbal, no? Sí, sí, sí, jo també reivindico mai un mai d'un soc, però sí que reivindico la música que és sincera, no? I, i, i, i que parla de lo que tu tens a la vora o així, això, bon, bueno, sí, però no no ho sé, no Bueno, però més no, no sé, per... si més no, no sé si et sembla doncs, maco que t'hagin creat una, una etiqueta gairebé particular, no, eh? És molt maco, però si ja et dic que no, és que me'n... Però que... no sé, el Folt bueno, Rural és maco, sí. No t'acaba no, no perquè... de convèncer. Sí, sí, sí. No, desag... no això del Folt Rural sinó sí, no, el que em, potser em cansava més és el de... Uh, sempre, no, el de qui sona, qui sona, qui s'agarra i... Bueno, és un, és un fet totalment circumstancial, podria ser de Tiana, que és molt maco i tampoc serià, i faria les mateixes cançons, potser, no? o no, o totalment diferents, però bueno, tampoc s'ha de valorar per donçoc. Clara. Parlem una mica, ara que hem fet referència a alguns grups catalans, parlem de col·laboracions perquè en aquest, uh, veig que tot aquest temps que has estat uh, donc, girant i tocant doncs, t'ha servit per fer amics sí. I, i per, no sé si enganyar-los perquè col·laborin en el teu sí, disc. Sempre estan enganyant, sí. Joan Coloma, per exemple, és un d'ells, Roger Mas, i al final el resultat esplèndid, eh, aquestes col·laboracions. Sí, sí, Sí, jo també estic molt content perquè sóc gran seguidor d'ells i d'altres que col·laboren i, i bueno, que, que hi hagi aquesta, aquest punt no, de, de trobada i que a ells els agradi de col·laborar doncs és fantàstic. Però no costa gens, no? Al final que vinguin a tocar cançons? No, és molt casual, tot el que hem fet no estava gens previst, ni en Joan va pujar un dia i ah, jo ja sabia que li faria fer alguna cosa, però allà mateix vam dir ah, doncs pues això, vinga, pues això. I en Roger Mas tampoc, jo no el coneixia, el vaig conèixer mentre estava gravant el disc, li vaig dir que vingués un dia, si volia, a veure com ho mi I quan va allà li vaig dir que aquesta cançó et quedaria molt bé, la teva ve. <laughs> allà amb una indirecta, no? I va dir, bueno, sí, si, provem-ho, si vols. I ho vam provar, i ens va agradar, i ja està. I ahir me'l vaig trobar i em va dir que estava molt content. Sí. Sí, de veritat molt. Home, al final la, les dues veus vostres eh, no tenen massa a veure. No tot ho diu. No tenen massa veure, però, però queden bé, no? O sí, sigui, queden molt. És, que és molt mac que lo no, vebrem. No, jo no edito això, eh. Ja les les, les seves com molt, bueno, després de feriglles cançons talòriques i tot plegat, no? Té aquella profunditat. Té una tu? veu increïble, sí. és, una veu, bueno, és la veu del país, És molt guai. Sí. I jo tinc una veu, bueno, meva. La, meva. Sí. la teva, la teva. Però no, que que de què? A mí en Facebook hòstia, ara quan sorti el primer cop que el vaig sentir amb, amb la seva veu, sí. vaig dir hòstia... <ríe> no sé si hem fet bé <ríe> No, però sí que la veritat és que a mi m'agrada, em posa la pell gallina que la seva veu mm. Abans has fet referència a tots aquells concerts que, que has anat fent, de fet n'has fet moltíssims, mm. des de no, que va sortir 103. Ah, mirar els contes i tot Sí, els vaig contar el, quan vaig acabar l'últim els vam contar 103 concerts, eh? En quant? Quant de temps? Un, un any, dos anys Dos anys arribar déu eh? Sí, és molt. S'ho sí. han passat molt bé. Sí? I, sí? Una experiència... Bé, jo et recordo que el 2009, just el primer programa que nosaltres vam fer del 2009, et vam entrevistar per telèfon perquè sempre Estàvem fem... Estàvem gravant el disc, no? Sí. sí, exacte, encara no havia sortit i sempre no. fem una aposta d'aviam, doncs, un que ens agrada i que pensem que, que ha de treure disc i que més que s'hauria de reconèixer. Bé, no, no ens vam equivocar tant, no? Perquè després, doncs, eh, ha anat les coses molt bé. Sí, potser és gràcies a vosaltres. Bueno, segur. Home, el vi no? Merci. Sí, la veritat és que jo, ja me'n recordo molt de, de quan no tenia el disc i, i tota la gent que ja confiàvem en el que fèiem i és, bueno, quasi que feia més il·lusió abans que ara, la veritat. Sí. O sigui, m'agrada més això gent que ja que no pas la gent que ja pregunten per què has sortit aquí o allà, no? Que això de vegades ja notes quan algú té interès o no uh -huh. I, la, i realment la gent que va apostar per nosaltres abans de que ni tinguéssim el disc és que realment va trebar que feiem algo interessant i això t'omple molt i ara quan mires enrere com ho veus tot plegat, tots aquests, aquests dos anys, dos i pico que, que han passat, com ho veus? Ho vec molt, molt divertit i molt ràpid, i bé, bueno, que fem lo que ens agrada i, i no sé, que ve els concerts de vegades que quedes al·lucinat, no? I ja està. Mm. No, no sé què fer. De vegades no, o sigui, als concerts normalment hi ha molta gent del petit de Calerí. T'ho creus, eh? Sí? I quin és el concert que menys gent has aplegat i com ha estat aquesta experiència? Tres persones. Uh... Tres persones. No fa tant, eh? No m'ho puc creure. Tu juro, a Mataró, eh? No m'ho puc creure. T'ho prometo. A en nosaltres ens passa això. <laughs> Però no m'ho puc creure. És que creure la gent de vegades ens fica aquest sac, no? De Manel... I, els... I jo penso... És que aquesta gent que ens diu això no ha estat un concert ni seu ni nostre a la seva vida. Perquè... Però jo he anat a un concert teo, diversos. Sí. I, i, I, bueno, sempre hi ha hagut gent. Sí, no, jo no em queixo, però que nosaltres fem molts concerts que hi ha en deu persones. Molts. En fem. Un quants, uns quants. I tant, i, i no passa res, eh? No? és normal. I què, I què? Però llavors aquesta experiència com la portes? De... Ah, bé, no. Puges a l'escenari, mires cap avall i pots veure'ls-hi concretament les cares perquè són 10. Sap greu, però s'ha de fer igual de bé quan, vull no... no, dir, no et sento més cuivit ni menys. Jo no sé si el Nikkei no, això, no eh? anul·laria un concert si veiés que només n'hi ha 10. És pues que si hi ha 10 persones que han vingut expressament, ni que siguin dos, o si sigui, jo el, el, el concert el faig encantat, o si sigui, han vingut dues persones en un lloc que normalment no es fan concerts, que a més a més no s'ha fet publicitat, que a més a més és un mal dia, una mala hora, una mal, un mal lloc, però han vingut dues persones que t'han vingut a veure, a mi això ja m'omple més que suficientment per, per tocar, per fer el que faig. Cre ques sumereixen. Sí sí,, no, no, una molt bona actitud de, des del punt de vista de públic. encantats. No? perquè saps, això vol dir que, que hi ha aquell respecte mutu, no? Que... No, I després per aquests dos serà molt més especial aquest concert que, mm. que qualsevol que hagin vist que hi hagin 150 persones al costat, que també en fem, eh? però i sí, més no, uh, els concerts del de... Petit de Caleril sempre acaben sent bastant especials, mhm, precisament també perquè ets una mica showman, no? és, és a dir, que sempre li aportes també un toc, una mica d'humor, no sé si... Suposo que t'ho han comentat, no? Que, que al final acabes rient, no només gaudint de les cançons, sinó també rient una miqueta. Sí, sí, intentem... Bé, bueno, almenys jo crec intento que no hi hagi la, la distància que aquesta entre el qui fa música i qui l'escolta, perquè la trobo tan inútil. És a dir, jo acostumo a ser més espectador que músic i per tant no, no m'agrada quan vaig a un concert i vec un que es pensa que és superior a mi i que està allà fent la cosa més espectacular. No m'agrada, m'agrada quan em sento a prop d'algú i fins i tot m'ajuda molt a concentrar-m'hi i a connectar-hi. Per tant, jo no faig un esforç per, per, per connectar, però tampoc faig un esforç per, per fer aquesta distància no de públic sinó que intento actuar d'una manera normal i si se m'acut alguna cosa com diria amb cinc amics uh -huh. doncs la dic. el que passa que això extrapolat a un escenari moltes vegades es fa riure perquè no t'esperes alguns comentaris no? I, i això és el showman aquest que el que <laughs> però bé bueno, hi ha molta gent que ho fa, no s'ho pas l'únic i a mi m'agrada, i Coloma, per exemple és... també. Jo he anat a tocar amb ell els dos alhora, i és que és la Rissa perquè ell és un crac amb això, mm. ell pot parar mitja cançó i, i no sé què, i, i això hòstia, a mi m'agrada, perquè bueno, no, o sigui, el concert no és això, no és la base, no? la base és la música, però que, que no hi hagi distància entre qui escolta i qui fa música m'agrada, és una cosa que m'agrada, em, em fa sentir còmode. Ara m'has fet pensar en un concert a, a la sala Luz de Gas, a la que va ser, a, compartint Ben Set Taruner de José González, Hòstia, que precisament sí. és és l'antítesi, no? Perquè és precisament aquest, aquest, aquesta experiència que tu estàs dient, aquella distància no? d'aquell músic que va fer ella la seva feina, que ho fa perfectament mm. i que tampoc no s'acaba de comunicar massa amb el públic. I tu venies abans, no? Am sí. Amb el teu repertori, quan encara tampoc no havies fet no sé quants bolos havies fet llavors, però... Bueno, Déu-n'hi-do ja, sí? eh? Sí? Ja, sí, ja tenia el disc, ja feia mitjà any o... Sí, va ser curiós allò. El José González és molt tímid. Jo crec que és per això que... Mm. Dóna que es té pressió, fins eh? Fins i tot el tracte, eh? és, molt, és molt bon paio i un tio molt autèntic i flipant el que fa, però super tímid. Jo crec que per això té aquesta com a oreola, no? De, sí. de que no diu ben bé res. O... D'allò em tanco la meva bombolla, no? Sí, I, I faig també, la meva feina. També és, també és maco això. A veure, jo també, de vegades, també estic de és que depèn del dia, no? Sempre estic lúcido i, i comunicatiu, de vegades estic més introspectiu i la qüestió és ser natural. Per exemple, a José González jo el veig natural i els cops que l'he vist el veig un natural i no veig que faci un esforç ni per allunyar ni per ser mm -hmm. pròxim. Per exemple, el concert aquest jo me'n recordo que li va vindre un atac de, de tos sí. i va haver de sortir del escenari i sí, no sé sí, què. Sí. I i bueno, ho va fer d'una manera molt natural no? va fer un xou allò va sortir estossegar i va tornar a entrar sí, sí, més va a aquell, riure i va continuar aquell concert em que fins i tot l'estaven gravant per un DVD o alguna sí, cosa així que o un sí. Sí, o... O sí, que era sèrio el tema eh? sí, però veus aquestes coses passen i és mm. natural això i bueno, la qüestió és que sigui una cosa natural això. Ben natural suposo que sí que serà i com dèiem, en el Primavera Club segur que no tocaràs davant de 10 persones sinó que la cosa ja és, serà bastant més important, a Barcelona el podrem veure a la sala Bikini dissabte i a Madrid, bé, si hi ha algú que hagi de fer una excursió a Madrid, on t'han de veure? A la sala Rock Kitchen, el divendres molt bé. que vinguin, que, que seran molt benvinguts <laughs> Molt bé, doncs anem acabant l'entrevista però també et demanem que ens toquis un altre tema, quina ens pots tocar? Ah, doncs no ho sé... Mm. El primer disc, ai, el primer vídeo, per exemple, el que... Ah, Cau la neu. Per exemple, a mi m'agrada molt aquella cançó. Doncs aquesta. Sí? sí. Si m'has deixat trigar i tot. Home, <ríe> m'escoltaria. Molt bé, i ara sí, al punt final, uh, la sorpresa, la, la, la pregunta sorpresa, que és que fa referència al nostre nom, que ens diem Murmuris, i que ens volem imaginar Joan Pons cantant allò a cau d'orella o parlant a cau d'orella allò en murmuris. En quina situació parles amb veu fluixeta, baixeta? Els concerts. Els concerts, sí, vull dir, els concerts, però han de ser íntims, no? Els concerts que, que, que estic veient eh? mm? i que vull comentar alguna cosa sempre parlo molt fluix a l'orella perquè em, em molesta molt desconcentrar el que estava fent alguna cosa també em molesta que m'ho facin a mi i no m'agradaria gens fer-ho ah, sí. si, si, amb això sóc molt curós Ets molt respectuós amb aquesta feina, Sí. Eh? Bueno, no, però m'agrada allò... <laughs> Parlo molt. Amb sutilesa. Molt bé. Amb murmuris. Molt bé, doncs Joan, moltíssimes gràcies per venir fins als nostres estudis. I et deixem ara concentrar-te per tocar Caula Neu. Moltes gràcies. Merci. cau la neu damunt seu Jau ho mordem de llarg temps que ningú sap d'ell ja ho del llac de llarg gelat des que va fugir del seu destí Fou feliç al mig del bosc, visc al marge durant anys fa que ningú el veu, només voltors que volen de Montseu. Ara que jo mor damunt la neu del llac gelat, que puja damunt seu, naixen flors al seu voltant, fa que ningú el veu que ja ho cobert de plantes i animals que es mengen al seu cor i en surten més per dals, que gràcies a ell viuran anys que en ingusto I bé, recordem que el Batit de Cal·laria el podreu veure en directe aquest dissabte a la Sala Biquini de Barcelona. I deixem ara el Primavera Club i continuem acostant-vos més murmuris com el de Bird by Snow, un col·lectiu musical de San Francisco capitanejat per Fletcher Tucker. I us portem aquest projecte per oferir-vos una mica de poesia musical, i és que el nom d'aquest grup, sostret d'un poema d'E.E. E. Cummings, ja ens anuncia l'esperit que hi ha al darrere d'aquesta formació. Aquí us deixem una mostra titulada There is a Marriage. A finals d'aquest mes de novembre es posarà a la venda el nou disc d'Astro, titulat Lo Nuevo, on fan una revisió dels sistemes més coneguts acompanyats pel conjunt instrumental Col·lectiu Brossa. I el resultat no podia ser més gran, perquè la veritat és que el valor afegit que porta el Col·lectiu Brossa gairebé no té preu. És una formació que a poc a poc s'ha anat fent un nom i al llarg dels últims anys ha anat acompanyant alguns dels grups més representatius de l'escena independent catalana. Recordo, per exemple, la seva participació al concert de presentació de l'últim disc de Mishima, està l'Apolo, que amb el seu acompanyament de cordes van convertir David Caramel en tot un croner en temes com l'estrany. I amb els Estrut el resultat també és notable amb aquest disc de revisió que també conté alguna cançó nova com és aquesta que us portem avui titulada Lo Popular mm. del corte inglés Entre el hábito de la abadesa En el monasterio de las huelgas Y la falda donada De la saldanista en el abdek Hay un juego De prefiguraciones y reflejos Y yo quiero ser espejo Y yo quiero reflejar el secreto invisible de tan fino y yo quiero ser aguja y yo lo quiero ilvanar. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular y yo ya lo he comprendido de la fara de indontar, Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular y yo ya lo he comprendido y yo me llamo, y yo me llamo Adrián. casualidad el su lecho de muerte el cabare se tenía miedo y el hermano león otro tanto yo también tengo yo también tengo pero me aguanto y por eso gira la manivela del instrumento y gira sin miramientos y por eso el dejarse llevar y por eso y por eso se gana Semana Santa, pero nunca carnaval. Porque lo viejo es lo nuevo y lo culto popular. Y yo ya lo he comprendido de la faradindón. Porque lo viejo es lo nuevo y lo culto popular. Y yo ya lo he comprendido y yo me llamo, y yo me llamo porque esto me interesa y me voy a dedicar que me interesa, y no me preguntes más porque lo viejo es lo y lo curto popular, y yo ya lo comprendí, y yo me llamo, y yo me llamo de Julio de la Rosa murmura amb nosaltres. ¿Cómo nos tenemos que imaginar a Julio de la Rosa hablando en susurros, hablando en murmullos? Pues, menudas preguntas que hacéis. En eh, eh, susurros, eh, pues, mujer, a ver qué te voy a contar, pues solo susurrar en la cama, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero ahora estás en la cama, ¿no? ¿Me dices? Por eso hoy te estoy susurrando, ¿no? vale, a tía. No, pues. Bueno, pues qué lujo, ¿no? Que me esté susurrando Julio de la Rosa, ya lo podré contar. Sí. Te acarician sin tocar, sin tocar, sin tocar. Sus palabras no te dejan respirar, respirar, respirar. Y aunque te haga la vida imposible, ¿cómo vas a odiar algo tan sexy, sexy? Aunque te destrocen un despiste, ¿Cómo renunciar a algo tan sexy, sexy, sexy? Como labios que te rozan sin besar, sin besar, sin besar. No se pueden olvidar, olvidar, olvidar Y aunque te haga la vida imposible ¿Cómo vas a odiar algo tan sexy, sexy? Aunque te destrocen despiste ¿Cómo renunciar algo tan sexy, sexy, sexy? Te haga la vida imposible como vas a saltar algo tan sexy sexy aunque te des trotes diste como reunir algo tan sexy sexy Acabem d'escoltar un altre capítol de l'exhibició emocional de Julio de la Rosa, que fan el seu últim disc, i acabem ara sí el programa amb una proposta que ens agrada molt. És el del gos binari, i m'encanta perquè escoltar una cançó seva és com si ha atropellat per un ramat de papallones. És a dir, que gairebé no et dona temps d'apreciar-ho tot, perquè et ve tot de cop, però que miris on miris i trobaràs un detallet digne de ser admirat. Amb el tema titulat No sé si tu, ens acomiadem. Fins la setmana que ve.